Baixamos a, a esta peza de... De... Treixadura. Treixadura. É, esa moña de Santo Mar. Para, para recibir nada menos que a seila de Rosmar. Sheila é mm, a neta da, da, da nosa grande amiga Rosmar. Ah, pois pues, sí, a, señor. Esa panadería, pastelería Rosmar eh, que podes atopar... Bueno, que... Que hasta poden... Face, se queren comprar. Vale, bom. Eh, Primeiro vamos, vamos a saludarla. Veña. Sheila, moi boa tarde. Hola, boa ben vida, moitísimas gracias por atendernos Moitísimas gracias a vos bueno, eh, Moitos parabéns polo traballo que estás a facer Que por certo sei que estás preparando algo Ou polo menos dixo a min a, a tua avó que, que estaban preparando un, un, un establecemento especial Para poder ter pois un lugar con un forno antigo antigo Me parece que vos <risas> teus bisavós, non? Sí xa era da miña bisavó Depois ah. quedou yo a miña abuela e agora Están facendo un local para poder traballar en nosa li. Ah, moi ben. Oito, no. a, a ver, como, bueno, como vai xa? Somos a familia. Ah, Eu, a xo e moito, pero tamén está meu irmán, Sí. Ah, ah, vale. Bueno, sí, eh primeiro eh, eu quería darlle a coñecer a todos os nosos escoitantes oíntes, pois o traballo que está dese a facer que vosotros estive estede esta fin de semana pasada aquí en Cornellà ofrecendo todos los por todos los produtos que, que, que, que, que bueno, se podían atopar precisamente nesa festaza de Campmercader, uh -huh. eh cun grande stand onde había empanadas eh, t -t todos os produtos do que porco. Que por certo Quero que lleas gracias a boa. Home, claro, lóxicamente. <risa> Por a empanada. E doces doces de todo tipo. Algunos deles especiales vosos, non? É que a maioría das doces que facemos, facémoslos no o sobrador. Mm. Non, non somos unha empresa que compremos moita cousa. Vai mm -hmm. salada da carne ou... Si, si, si. Bueno... E eh, eh, eu dic, dicía que, que, que, que, que, bueno, aí internet podes atopar, aí no, no, pois, pois, non sei, no Facebook podes panadería e pastelía Rosmar, que, que, por certo, de, que, que, por certo, todos os que queiran podes meter aí n, n, nesa páxina e hai un teléfono para poñerse en contacto con vosotros tamén, non? Sí, agora ímos a abrir outra páxina porque esa xa queda un pouco antiga, mm. então queremos abrir máis o tema das redes sociais ah, e eh? eh, eh, poñelo cando menos que o co, co, conoce o idioma ¿no? porque o galego sí. eh, paga pena que se escoite ben ainda que se poida traducir pero que en realidad eh, claro. o, o galego é eh, eh, un idioma internacional Sei que somos sí. 400 millóns de persoas que sí. nos podemos comunicar co nos noso idioma Entre os portugueses, os brasileiros yo, sí. pues somos, somos bastante millóns de, uh -huh. de, de, de persoas que podemos comunicarnos con nos noso idioma Entón, eu, eu, bueno, eu digo que o, o, o vosso tema panadería, pastelería, rosmar están nas na redes, están en internet e poden aproveitar ese teléfono para chamar uh -huh. que o mellor hasta sí. podedes enviar pois calquera cualquier encargo, non? Sí, de hecho, no en alguna feira de que vamos, hay gente que encarga cosas para que llevemos, incluso hay una cliente que tenemos que nos encargó que hay poco caldo, no, que no le vamos de es. aceite, esas cosas. ¡Oh, no, ostras! Hay. O, sea, o sea, que hasta <risa> platos combinados también pueden aparecer, ¿no? Casi, casi, podemos decir ostras. que sí. ¡Ostras! Bueno. Eu queria felicitarte por, por, por, por, por querer manter esa tradición familiar, porque ti, de todos os xeitos, estudiastes, formaxete noutro tipo de, de, de formación que non ten é, nada que ver precisamente coa atención ao público, non? Claro, eu estuve aí, pero, bueno, sempre, como estamos na casa cos meus abuelos, pois tiramos moito hacia claro. a nosa casa. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. a ti eso me encanta. Tirabaxe precisamente atención o público co, cos productos que tenden, mm -hmm. bueno, que a familia distribuí en todas as feiras, que, por cierto achegades vos a, a, a moitísimas feiras, non? Aquí en Galicia, ¿Sí? en Cataluña, este estive desemoitas, non? Sí, nos vamos, sobre todo... Na época de inverno, imos ao Prat, a, a San Boi, despues imos tamén a Molins, a San Vicente del Sol, a Manresa... Cara, e coñécelas todas xa. Sí, a verdade é que me toca ir bastante por ali. E eh, eh, entón disfrutas también visitando, cando menos algún minutinho ou algún momento tes para poder visitar esas zonas que, que, que, que mencionas, non? Sí, Sí, alguna vez, pero non hai moito tempo porque a verdade que non chegamos e xa intentamos contar claro. todo para telo máis pronto posible e, e claro, é un... Uh -huh. O producto que temos hai que traballarlo moito entón claro. estamos sí. máis ben ali dentro que visitando, pero bueno uh -huh para ir a tomar un café o cousas así, sí que vamos un pouco por aí. Claro. Escoita, Sheila, eh, eh, que, que eh, nesa experiencia desta de, de fin de semana pasada aquí en, en Cornellá, que te pareceu? Estaba exe satisfeita? Este, está desatisfeito da de, de, de vosa oferta? pues sí, porque a nos sempre, ao final a miña abuela le va indo moitos anos e a xente xa coñece, entón, veía Muito... esprocesamente para saludarla, é moi familiar, sobre todo esa feira, é verdade. É moita, moita, moita clientela tamén, non? Si sí. Vale, vale Bueno, pois eh, é un placer falar contigo Escoita, coales son as pretensións? Diste di, que, que va, va a desempregar pues, ese eh, ese, tra, ese traballo importante de, de panadería tradicional pero que, que eso pertenecía a túa avó pero tens algúns proxectos especiais con, de, dedicados a eso? Bueno, queremos abrir como un tipo local, con despacho máis aparte, cafetería eh, tenda en general, uh -huh. tamén para poder mandar pedidos, esas uh -huh. cousas abrenos un pouco máis máis ter unha tenda física que só as feiras porque nos dedicámonos sobre todo as feiras entón queremos tamén ter algo máis físico para poder atender ali, porque hai moita xente uh -huh. que nos pregunta onde temos obrador grador, se temos tenda uh -huh. e claro, a veces é un pouco complicado mandar os produtos que nos piden É mm -hmm. eh, preferible ter aí un punto de venta, por exemplo, xente que ven aquí a Galicia, de por aí, que teñan mm -hmm. donde ir directamente a encontrarnos ali. Ou seja, que que vai a ser un, un obrador especial, non? Donde podedes ofrecer a dos produtos, tamén tomar un cafetiño aí, sí. eh, lógicamente, que, que sea tamén degustación, non somente despacho, sino Exacto. tamén degustación, non? Que eh, teñan un poquinho de todo, que agora está moi de moda. Claro. claro que sí Y el pan Elaborarlo de forma tradicional lógicamente, ¿no? Claro, sí, el pan Faino no a abuelo Entonces queremos seguir Faciéndolo como a Pai él ah. mm. Un forno tradicional Que se debe tener bastante sanos ¿eh? Sí, sí. A <risa> mi abuelo tengo y Ah, oh, jolín <risa> ¿Eh, eh, dónde, está, ¿Dónde está ubicado En toda esa zona? ¿Dónde está ubicado en esa zona? Está en Carral en Carral. En Carral, que é un cobo que hai cerquiña Bueno, na carretera bella de Coruña A Santiago de Compostela Ah, bueno, pois, pois Escoita, voxe dicir un segredo Que se bueno, acoñece moito Donos escoitantes e ointes Non somos talismán para as persoas que entrevistamos Polo tanto, que saibas que vas a ter moito éxito Eh? Pois pues moitísimas gracias, esperemos que así sea Home, claro, claro que ten que ¿Vale? así Porque senón non te chamábamos Nos queremos que, que teñas éxito E ademais, despois disfrutar Cando teñades xa aberto todo iso E como diste, que vades va a, a poñer en marcha Unha página máis uh, actualizada Pois hai que poñer tamén O, o forno de carral E, e ao mesmo tempo, pois, saber se somos capaces de ver. Por certo o, o, o, Eu dicía que tamén Vim mm, aí Por mm, De, de, de porco, que había chorizos, había... Ah, no, sí, sí, sí. nos dedicamos... Bueno, este Maizven xente eh, que o coñecemos, que teñan fábricas pequeniñas, coñemos xe muchos produtos, porque, sobre todo nas aspeiras, ¿no? por en mm. general aquí en Galicia non tratamos esos produtos, solo cando vamos a fora. Eh. Mm. Mm. Que Ajá. algo máis típico, claro, xente gusta xe eh, un eh, bon producto e eh, aproveitamos que eh, a eles pois facémonos un favor tamén porque non o encontran por ali tampouco. Homé, pero facelo a caldo. Pero no, pero o, no, pero o feito de que <risa> a fagade ese so eu quero sí, decir que que, que valorades o, o, o rural, sí, eh? valorades esas persoas pequenas, pequenas de, que que decir que non son industriais eh, que, que son productores que, que te desconfianza con eles e ao mesmo tempo pois pues, é algo casi casi moi tradicional. Eh, eh, claro, non eh, final poco. tamén somos un negocio pequeniño, así que é mellor achegarse son ses outros que non van a ajudar tamén ás grandes empresas que xa teniam moi vento todo solucionado. Uh -huh. ah, ah. Bueno, eh e entonces se trata co, coas persoas, parece que te gusta máis que non dedicarte o, a túa formación estudiantil Sí, a verdade que a min achentes gusta moito, é moi agradable, ademais. Eh, son moi agradecidos, ao final ti estás tenendo un producto eles axudante a ti, pero tamén ti a cidadía eles porque bueno, A xente uh -huh. bastante agradecida uh -huh. busca e envolve e ademais é un trato bastante cercano uh -huh. é como facer amigos en todas partes ese, y eso eso de facer amigos facedelo precisamente porque os produtos que vos ofrecedes son produtos de calidade senón, si me parece a min que de éxito non tiríades Non <risas> eso está claro. A ver, bueno, sempre pode salir algo mal al wow. final, non sempre todo sai perfecto e, eh, bueno, podemos ter algún fallo como calquera persona pero, polo oh, esperar, temos bastante sorte. A parte de sorte, é traballo, porque vos dedicar de tempo e outras cousas máis, que se non o resultado non sería tan positivo. Eh, eu subín ao cebreiro, dado unha volta, e viume a aboa de, de Ceila e dice traime ese que vai cacadora de piel. <risas> Muy bien, ¿no? <risa> que uno, vaya, non me den conta Dela Bueno, pois, claro. pois Escoita, cando tiñades Esa novidade das redes eh, Cando pues, poñades en marcha Ou, ou eh, Non sei uh -huh. Inauguredes o forno tradicional Pois eh, fainolo saber Para darlle, como mínimo, un pouco de publicidade Na nosa humilde radio, non? Pois pues, si sí, Gustaríame moito, verdade Vale De llenos encantados, porque no, para mí que... no será unha honra poderte eh por cierto, que que me o sea, eu fíxeme moi contento coñecerte e ao mesmo tempo que sí. que bueno, que disfrutes co, co que se estás a facer. O meu, me, miña avoa dicíame, neno, cando ti te poñas a traballar Que sea algo que che guste, que xe non, sí, mala cousa. Xe non che gusta, deixo. <risa> <risa> sí, a miña avó tamén, decía, dime así, porque claro, eu estudiei, eh, bueno, sempre un bastante estudiosa, gustame moito, eh, ao principio xe un pouco que quixera dedicarme a isto, pero despois ela está encantada porque de verdade é o que a mí me gusta e o que máis. Uh -huh mellor levo, porque claro, ao final se está nua cousa, pero non che encanta, sí. pois leva a la de peor maneira, que se basta claro. en que estar toda a vida con eso. Pois. Sí, sí, claro. pues... Así tua boa eh toda contenta porque dicie, "Ponde o gozo sigue adelante." Felicitacións porque <risas> sí. felicitacións porque leves un orxenes que que te enseñar, bueno, por lo menos mm transmitir algo que é importante eh, eh, sentirse satisfeito co que faz e ademais aportas algo que todos os demais disfrutamos con ele, porque se non fora un, un bon produto no, no, no. nada pocos chegarían a mercar <risas> De verdad sí, sí. Bueno Seila que te agradecemos moiísimo eh, que, que perderas estes minutinhoños con nos eh, que lless informes a todos os escoitantes dese de vossa eh, pretensión de poñer en marcha o forno tradicional de carral é eh, que mmm, bueno, pois pues, cando xa, volvo a repetir checando teñas eh, teñades eh, perto da inauguración avísasnos que volvemos a chamarte exactamente Pois pues moi ben. Veña, que... alegro moito tamén de falar con vos e de con nesta feira. Vale. A ver se podemos coincidir pronto. No, nalgún outra, que o millor é en, sí. en Galicia mínimo. Escoita, que, que teñas un feliz verán e a disfrutar. Moitas gracias, igualmente. Veña, vale, outro momento sí. Un saludo, chao. Chao. Egos Novash, con Armando Fernández y Julio Cougil.